Malam ni menceritakan sifat-sifat mahmudah, maknanya pemaaf ataupun memberi maaf. Sifat positif, sifat-sifat ya? yang baik. Muka surat 103 tu, dia ada kitab. 103, baris yang ke baris kelima tu. Bismillahirrahmanirrahim Dan lagi sebenar -da Nabi sallallahu alaihi wasallam At la yazidul abdu illa rafaah Fatawadou yarfa'ukumullahu yarfa'ukumullah وَالعَفُوَ لَا يَزِيدُ الْعَبْدُ إلَّا عِزَّةً فَعَفُوَ يَعِزُّكُمُ اللَّهُ وَالصَّدَقَةُ لَا تَزِيدُ الْمَالَ إلَّا كَسْرَةً فَتَصْدَقُوا يَرْحَمُكُمُ الله. Artinya merendah akan itu merendah diri ya tawaduk merendahkan diri itu tiada menambahi akan seseorang hamba Allah malaikan ketinggian maka rendahkan oleh kamu akan diri kamu nescaya mengangkat Allah taala akan darjat ketinggian kamu dan orang yang memaafkan kesalahan manusia itu, tiada menambahi ia akan seseorang hamba Allah, malaikan kemuliaannya. Maka memaafkan oleh kamu akan kesalahan manusia, nascaya memuliakan Allah Ta'ala akan kamu. Dan sedekah itu tiada menambahi akan harta, malaikan berlebih-lebih banyak. Maka beri olehmu akan sedekah, nescaya memberi rahmat Allah Ta'ala akan kamu. Ha. Jadi hadis ini mengenai ada sifat, tiga sifat terpuji tadi. Sifat mahamudah ya. Jadi kalau kita ambil daripada pengajaran hadis itu, Yang pertama, tawadok. Ha, tawadok ini kita guna bahasa Melayu pun tawadok juga. Tawadah artinya rendah diri. Maksud rendah diri itu bukanlah baring, ya? bukanlah duduk. Sifat rendah diri itu maknanya sifat dalam hati, maknanya pakaian hati kita. Sifat mahmudah. Rendah diri itu lawannya bangga diri atau sombong. Rendah diri lawannya sombong ya? atau bangga diri ataupun tinggi diri. Tinggi diri lawannya rendah diri. Kibron lawannya tawaduk. Ya. Kibron tu sifat Firaun. Sombong diri tu sifat Firaun. Atau pun sifat syaitan. Rendah diri itu sifat para-para nabi dan para-para anbiya. jadi di antaranya nabi kata rendah diri itu tiada bertambah, tak bertambah kepada seseorang hamba itu kecuali Allah angkatkan dia. Angkatkan maksudnya darjat dia di sisi Allah tu. Mana hasil daripada dia bersifat merendah diri ketika di dunia, Allah angkat lagi darjat dia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau Bukanlah angkat darjat tu duduk tempat yang tinggi ya. Darjat maknanya. Iman kita. Ha, kalau di dunia iman lah. Kalau di akhirat. Darjat ataupun pahala kita bertambah-tambah. Ha, itu hasil daripada kita bertawadak. Kemudian Nabi kata lagi. Fata wadakmu. Ndalah kamu bertawadhu Allah angkatkan darjat kamu. Jadi kalau kita nakkan kemuliaan dan ketinggian di akhirat nanti, maksudnya syurga-syurga yang tertinggi ataupun tempat-tempat yang dimuliakan Allah Taala ataupun dengan pahala-pahala yang banyak di akhirat nanti, maka bertawadhu lah di dunia. Tawadhu artinya rendah diri. Rendah diri artinya dia tidak sombong diri ha dia tidak bangga diri ha, jadi lawan kepada bangga, sombong diri atau bangga diri itu tawaduh ha batu dalam kitab berzanji yang selalu kita baca bulan maulud di antara sifat-sifat tawaduh Rasulullah lah yang dibentangkan oleh Syekh Ja'far al-Berzanji Dia menjahit pakaiannya sendiri Dia menampar pakaian-pakaian koyaknya sendiri Dia duduk bersama-sama anak yatim ya, Dan bersama-sama fakir miskin ya. Bersama-sama orang yang susah Biasanya orang, orang, orang miskin Orang susah tu dihina oleh Manusia-manusia yang sombong tadi ya. Tapi Nabi Duduk sama-sama dia duduk sama-sama mereka ha, Kemudian Makan menggunakan tangan Itu lambang tawadok ya. Menjahit pakaian tu Juga lambang tawadok Maksudnya kalau pakaian tu Selagi boleh pakailah. lah Kita jahit Seluar ke kata kelainya Terjabuk dia punya jahit Tak benang kakinya Kita ambil jarum ambil benang kita jahit sendiri itu lambang tawaduk. Ha ya. nabi pernah buat. Ha, pernah buat. Kemudian nabi ikat batu di perut ketika dalam peperangan hendak. Peperangan satu peperangan di Madinah namanya peperangan hendak menggali parit. Jadi waktu itu Allah Allah dah bagi dah. Dengan Nabi tu, kalau nak jadi bukit tu pun nak, kalau nak nakkan bukit tu pun jadikan mas boleh. Boleh Allah jadikan ya. Tapi, kenapa Nabi tak minta? Ketika tak ada makanan tu. Ha, ya? Nabi pergi ikat batunya, ikat batu di perutnya. Ha, supaya rasa mantap. Mana perutnya tak bergoyang lah waktu Gali-gali parik tu Itu juga lambang tawadok ha. Olah kalau Nabi nak pilih Cara orang kaya boleh ha, ya Boleh Bila-bila masa je boleh Jadi itu lambang tawadok Rendah diri tadi lah ha. Itu sifat-sifat rendah diri Nabi Menampal pakaian juga kita hari ini memang tak pakalah, baju-baju tampal. Banyak sifat-sifat tawadok Nabi yang kalau kita buka dalam sejarah, dalam sirah Nabawi itu, banyak menceritakan tentang lambang tawadok ataupun sifat-sifat tawadok yang sedang Nabi buat. Duduk makan bersama-sama orang miskin tu, itu payah tu. Ha, payah kita nak buat lah. Maksudnya kita nak kita nak buat tu sangat-sangat payah. Ya. Terutama kadang-kadang dalam menjelis. Menjelis keduri yang besar-besar, ya, yang kedatangan tu pula, BIP semua. Ha, jadi kalau begitu, dia pilih bersama-sama dengan orang, orang miskin tu, dia makan sama-sama. Ha. Jadi kalau kita tengok sejarah Tok Kenali di Kelantan pun macam tu juga. Ya Tok Kenali itu sendiri. Waktu Sultan Muhammad keempat. Ya, Sultan Muhammad keempat lah. Zaman Tok Kenali. Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim. Panggil dia ke istana. Panggil Tok Kenali ke istana untuk menghadiri jamuan. disediakan tempatnya. Ada tempat VIP, Ada tempat rakyat biasa ha. Jadi setelah Tok Kenali sampai Dia jemputnya ke atas istana lah nu, Tempat VIP tu Maka Tok Kenali menolaknya Dia pun duduk sama-sama dengan Dengan rakyat biasa lah ha. Duduk sana dan makan sana Itu juga lambang tawadak yang ditunjuk oleh Tok Kenali ya Tok <tuh> Kenali ni kubur dia dekat-dekat dengan istana. Kalau kita pergi di depan masjid kubang kerian tu, kita mengalas sedikit ke jalan pasir putih dekat dekat istana tu, situ dia panggil Kampung Kenali, kubur yang dalam tu. Itu sifat yang pertama yang tunjuk oleh Nabi at-tawad. Yang kedua wal ha. la yazidul abdu illa izza fa afu ya'izukumullah. Sifat yang kedua, sifat mahmudah lagi afu maknanya memaafkan manusia. Tak bertambah seseorang itu kecuali kemuliaan. Maka maaf oleh kamu nescaya Allah memuliakan kamu. Ha. ini juga sifat mahmudah Manaaf memberi maaf kepada manusia yang yang bersalah dengan kita. Katakanlah dia melakukan kesalahan kepada kita, kita maaf awal-awal. Dia tak, dia tak minta maaf dengan kita pun, kita dah maaf dengan dia. Itu juga payah. Payahlah. Ya. Kecuali kita dah didik nafsu sekian lama, baru boleh kita buat. Kalau daripada manusia yang angkuh, yang sombong tadi nak maaf, oh dia tak akan maaf. Sebab dia, sifat pemaaf tu lawannya, ya Pemaaf tu maknanya sifat maaf mudah. Sifat positif. Sifat negatifnya, dendam. Kesumat. ya Simpan. Maksudnya, ingat lama-lama pun kalau kesalahan orang terhadap dia, dia ingat. Sampai bila-bila dia akan ingat. Nah, itu manusia yang dendam ya? Yang kita naknya manusia yang pemaaf Sebab Nabi kata Orang yang pemaaf itu tak bertambah Kecuali kemuliaan Maka hendaklah kamu bermaaf Hendaklah kamu beri maaf Nescaya Allah memuliakan kamu nah. Nabi kata dalam Hadis lain kamu lupa kejahatan orang lain terhadap kamu dan kamu ingat kejahatan kamu kepada orang lain lupakan kejahatan ya kejahatan orang lain buat dengan kita maknanya maaf lah, lupalah buat tak tahu lah kemudian, kamu lupakan kebaikan kamu terhadap orang lain kebaikan yang kita buat pada lain, kita lupa jangan ukur-ukit. Kalau ukit, ya kalau kita ukit balik, batal pahala kebajikan yang kita buat. Itu ekoran daripada hadis ni lah. Wala'afu <tutup> la yaziru la abdu illa iza fa'apu ya'izukumullah. Maka hendaklah kamu maaf. Nascaya Allah memuliakan kamu. Itu contoh yang Nabi lah. Nabi... Banyak memberi maaf dalam urusan dakwah dia sama ada kepada orang-orang jahiliah. atau kepada orang-orang kafir musyrik yang ada, ada atau kepada orang Islam sendiri yang lemah imannya yang fasi, maka itu Nabi maafkanlah. Tapi akhirnya makcik tua yang Allah yang Nabi ma maaf tu ya yang menghalang, gang, menghalang, mengganggu perjalanan Nabi apa semua, setelah Nabi buat-buat lupalah kejahatan makcik itu yang sekian lama, maka setelah sakit, mak, Nabi ziarah. Ziarah, akhirnya makcik itu masuk Islam. Maknanya maaf Nabi ini ada tujuan-tujuan yang lain. Boleh menarikkan musuh-musuh Islam kepada Islam tu sendiri. Banyak dalam sejarah membentangkan. Hmm. Ketika berperang ya. Ha, macam tu juga. Nabi maafkan dia maka dipaksa masuk Islam waktu tu dia tak masuk. Nabi maafkan dia maka dilepasnya dia balik semula bertemu dengan Nabi dan minta ajar dia Islam. Sebab dia nampak Tinggi yang sifat Nabi itu pemaaf. Nah. Jadi Allah tambah mulia lagi dengan dia. Kemudian mulia juga kepada Islam yang dibawa. Itu dua sifat mahmudah. Hmm. Was-sadaqatu sedekah. Hmm. Sedekah ya. Yang ketiga sifat mahmudah. Was-sadaqatu la tazidul mal illa kasratun. Fatasaddaqu yarhamukumullah. Bersedekah itu tidak tidak ada tambah kepada harta kamu kecuali makin banyak makin banyak. Maka hendaklah kamu bersedekah nescaya Allah merahmati kamu Jadi kalau pada lahirnya kalau kita bersedekah tak ada dah. Maknanya habislah duit makin kuranglah duit tu ya. Katakanlah kita ada duit rm ringgit Kita sedekahlah RM5 dan kuranglah remigit itu pada lahiriah. Ya. Ha nabi kata bersedekahlah kamu dan tidak ada yang tidak ada kurang pada harta kamu. Ha was sadaqatu mal illa kasratun. Maksud harta tak berkurang kecuali makin banyak. Makin banyak lagi. Makin banyak maksudnya kalau kita nak sebuah Kembandingan di akhirat di, di di apa di akhirat nanti dah. Ha. Sedekahnya sepuluh 10, Dapatnya seratus Ataupun Sampailah tujuh ratuh kali ganda ha, Itu dia punya Dia punya balasannya Kalau Jadi kalau disebut kepada harta tadi Kurang di dunia Tapi bertambah lah di akhirat hmm. Tapi Dengan bersedekah tu sama ada kita keluar zakat ke Sedekah betul-betul sedekah sonat ke Ataupun sedekah yang wajib Sedekah wajib tu keluar zakat lah dia bertambah berkat lagi Setelah berkat Harta kita di dunia pun akan bertambah Jadi akhirat tu lain cerita lah Di dunianya, Di dunia yang dah berkat Maka bertambah lagi harta Sebab tu Nabi kata La tazidul mal illa kasratun Wasadaqatu la tazidul mal illa kasratun Berserkah itu tak bertambah harta Kecuali makin banyak Ha maknanya kalau sedekah satu dapat sepuluh sepuluh sampailah lah tujuh ratuh ya tengoklah keikhlasan yang kita bagi tu maknanya meningkat meningkat meningkat sampai tujuh ratuh kali ganda kalau kita sedekah satu jadi paling-paling kurang satu dapat sepuluh satu hari kita puasa dapat sepuluh hari contohnya ataupun satu ringgit kita sedekah Dapat RM10. Ataupun kalau lebih ikhlas lagi, Dapat RM20. Dapat RM30. Dapat RM70. Dapat RM100. Sayanggulah dapat RM700. Ha. Maknanya, Di akhirat nanti dia, Banyaklah harta dia itu, Nisbah kepada pahala. Maka hendaklah kamu bersedekah, Niscai Allah merahmati kamu. Nak banyak dapat rahmat Allah. Kasih sayang Allah, pengampunan daripada Allah Ta'ala. Maka bersedekah nah, ya. lah. Sedekah takdilah. Sedekah ada sedekah wajib. Ada sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib tu sedekah-sedekah yang berbentuk zakat. Zakat harta. Ya. simpanan kita. Dah cukup nisab. Dan cukup haul, maknanya cukup tahun, dan cukup bilangan jumlah duitnya, maka keluarkanlah zakat 2.5. Sekarang ni kalau cukup nisabnya banyak. Sebelum ni kita dengarkan ada 5 ribu, ada 7 ribu. Kemudian, yang terbaru, kawan saya telefon pusat zakat Selangor, dia kata 13 ribu dah simpan 13000 keluarlah 2.5 dalam dalam 320 ringgit. Ke. 13 eh dalam simpanan sebab dia simpanan kita tu bermula 5000 7000 apa 9000 ya sampai 13000 13000 tu katakanlah duduk setahun dalam tu kau keluarlah 2.5 nah daripada 13000 tu tu itu zakat namanya sedekah wajib. Dia ni sebuah kepada barang-barang lah. Harga berah, harga ikan, harga sayur, apa semua harga minyak, keperluan harian tu maknanya dah naik, naik, naik, naik. Jadi simpanan kita pun makin naik lah. Sedekah sunatnya. Ha, itulah sedekah-sedekah masuk-masuk tabur-tabur. Surau masjid. Itu tiga sifat mahmudah tawadu, memberi maaf dan bersedekah. Dan lagi sebden Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza bantah Allahul Khalaik qiyamah. Qiyama, nadamunadun min tahtil Arshi tiga aswat." Ya ma'asyarul muwahidin Innallaha qada'afa'ankum Fal-ya'fu Ba'dukum anba' hmm. Artinya apabila membangkitkan Allah Ta'ala akan segala makhluk di dalam hari kiamat Setelah bangkit nanti ya Bangkit ni selepas hari kiamat lah Ini disebut bangkit Kiam mana kiam tu berdiri Ataupun Bangun ha. Maknanya Para-para arwah yang dah mati Sejak manusia yang pertama atau Adam sampailah manusia yang akhirnya Setelah Ditiup sekengkala Yang kedua tu Maka bangkitlah semua Para-para arwah ha. Daripada kubur mereka Cuma tanah kubur yang mula-mula sekali bangkit ialah di Di mana? Di Madinah sama-sama dengan Nabi Bakit ya Perkuburan Bakit Kemudian di Mekah hmm, Ada keistimuaan lah, ada kelebihan Dua perkuburan itu Maknanya kalau Bakit, Madinah Maklah di Mekah atau Syubaiqah, ya Satu lagi Syubaiqah di Mekah juga. Tapi kubur lama dulu lah. Sekarang tak pakai lagi dah. Yang tempat Siti Khadijah tu. Itu masih pakai lagi lah. Maklah namanya. Jadi setelah. Maksud hadis tadi. Ya. Bila dibangkit Allah Ta'ala akan segala makhluk di dalam hari kiamat dan dibangkit manusia semua tu maka menyuruhlah oleh malaikat yang munada di pada bawah arasy makni malaikat yang tukang seru tu dia akan seru dia akan panggil dia akan bagi tahu kepada manusia tiga kali berteriaklah dengan suara yang keras dengan katanya malaikat tadi Melau dengan suara yang keras Dapat didengar semua oleh makhluk Di antara kata-katanya Hai, segala orang yang mentawahidkan Allah Ta'ala Ya ma'asyarul mu'ahidin ha, Bahasa Arab Hai, manusia yang mentawahidkan Allah Ta'ala Yang mentawahid itu artinya Yang tidak mengkufurkan Allah Ta'ala ya Yang beragama Islam lah. Mentawahidkan Allah yang mengesahkan Allah Ta'ala yang sentiasa menjaga daripada sifat-sifat syirik sifat syirik itu sifat mazmumah apa sifat mazmumah sifat yang tak baik ya, maknanya kufur syirik jadi menjaga daripada datangnya sifat-sifat perasaan atau perbuatan atau perkataan syirik itu jadi malaikat tadi seru Hai manusia yang mentauhidkan Allah Taala telah memaafkan Allah Taala daripada kesalahan kamu maka maafkan oleh kamu akan kesalahan setengah kamu Ya ma'syarul muwahhidin innallaha qad afa'ankum faly'fu ba'dukum an ba'd Hai manusia yang mentauhidkan Allah Taala Ha, ini kepada orang Islam ni, kafe tak masuk lah. Ha, tapi dengar dengar semualah ya. Suara tu dengar oleh semua manusia tu. Allah Taala telah memaafkan kesalahan kamu maka maaflah oleh kamu akan setengah daripada kamu. Ha, jadi maafkanlah Maafkanlah kesalahan kesalahan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, saudara kita yang lepas lepas tu kita maafkan. Ha, maksud maaf kita tak kita tak ukik balik kejahatan, kesilapan, kesalahan dia terhadap kita yang dah lama-lama tu. Kita maaf, maknanya kita lupakanlah. Ha ya, di akhirat nanti malaikat ada menyeru supaya Allah Taala memaafkan kesalahan kamu. Maknanya Allah Taala pun dah maafkan kesalahan kita. Ha, jadi dia malaikat tu minta kita memaafkanlah kesalahan-kesalahan setengah setengah manusia di kalangan kita. Allah Taala tu lagi tinggi dia punya sifat af, sifat maaf dia. Dan lagi sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi ayu a ibaduka a'izu ilaika Qala allazi idza qad ra' afyun Artinya kata Nabi Musa alaihi hai Tuhanku Nabi bersabda ya Nabi menceritakan balik kisah Nabi Musa tu Hai Tuhanku siapa hamba yang terlebih mulia kepadamu kepada Allah lah Siapakah hamba yang paling mulia di di sisi kamu di sisi Allah Maka firman Allah Ta'ala iaitu hamba ku yang kuasa membalas akan kejahatan orang yang menzalim akan dia. Maka memaaf ia akan kesalahan orang itu. Ha, ya. Dia boleh. Kalau dia nak balas balik memang boleh. Ya. Kuasa dia ada. Harta bermakna kekayaan pun ada pada dia. pangkat pun ada pada dia. Kalau dia nak kenalkan kena balik. Ha, memang boleh. Kuasa tu setelah dapat kuasa lah ya. Boleh kalau dia nak balas balik kepada orang yang pernah zalimkan dia. Tapi, kata Allah Ta'ala, orang tu dia maafkan kesalahan orang lain, maka dialah yang paling mulia di sisi ku. Ha, Maksudnya paling mulia di sisi Allah Ta'ala tu, orang yang memberi maaf kepada orang lain. Dia boleh, boleh balas ya, ke zaliman tu. Ataupun orang buat nyaya dengan dia, dia boleh balas. Tapi dia tak nak balas. Dia maafkan. Maka itu adalah lebih baik. Banyak besar ganjaran di sisi Allah. Ya? Allah memaafkan dia. Apatah kalau kita, maafkanlah kepada sama-sama manusia. Kadang-kadang kalau orang jahir bercakap, ya. Orang jahil lah, orang yang tak tahu Kalau ada lah Katakanlah ya Sedikit manusia tu buat salah dengan dia Dia kata tu, Aku akan tuntut Di akhirat nanti Dia kata dia akan tuntut di, di akhirat nanti Kata kelas 10 hutang Dia pernah hutang, tak bayar Maka dia kata Saya akan tuntut Di akhirat nanti Maksudnya, Dia tak maaf lah tu Alangkah ruginya dia ya? Jadi kalau dia maafkan Yang pertama dia niat sedekah Jadilah dapat pahala Yang kedua dia maafkan kesilapan Kalau betul kalau betul kesalahan ya? Dia maafkan Dia dapat pahala hmm. Jadi kalau dia tengok kesalahan dia pun Allah maaf setelah diminta maaf Maka kesalahan Orang lain tu Nabi kata minta kamu maafkanlah Ya, maafkan kesalahan orang lain ya. Jadi Nabi Musa Tadi bertanya kepada Allah Ta'ala Siapakah manusia yang lebih baik Di di sisi kamu Maka dijawab Manusia yang berkuasa membalas Tapi Dia maafkan nah, Itulah manusia yang paling baik Dan lagi Sebenarnya Nabi SAW daa ala man zolamahu Faqadintasara Artinya, barang siapa mendoakan atas orang yang menzalim akan dia, maka sesungguhnya ia meminta tolong balas akan orang yang menzalim akan dia daripada Allah Ta'ala yang demikian itu. Jadi, dituntut oleh syarun. Dan hanya sesungguhnya yang dituntut oleh syarun itu bahawa memaafkan orang yang menzalim itu. Ha, maknanya kita maafkan kepada orang yang pernah buat zalim dengan kita, itu dituntut syarak. Adapun kelebihan orang yang berperangan yang lemah lembut itu maka iaitu sebidang nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sayyidah aisyah radhiyallahu anha. Ini kelebihan lemah lembut, sifat mahmudah juga ya. Sifat mahmudah berperangan yang lemah lembut. Ah bukan keraslah. Ya Aisyah nabi kata Innu man aqtah hazzoh min al rifki, fad aqtah hazzoh min khairi dunia wal akhirah. Wman harmah hazzoh min al rifki, fad harmah hazzoh hazzoh min khairi dunia wal akhirah. Artinya Hai Aisyah, maknanya Rasulullah tujuk kepada Aisyah Semualah ni. Sesiapa yang bersifat macam Aisyah tu macam ni lah. Hai Aisyah. Isteri Nabi Ya Aisyad. Bahawasanya barang siapa diberi Allah Ta'ala akan dia bahagian. Bahagian daripada berperangai dengan lemah-lembut itu. Maka sesungguhnya telah diberi oleh Allah Ta'ala akan dia bahagian yang kebajikan. Di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan barang siapa ditegah oleh Allah Ta'ala akan bahagian daripada perangai yang lemah-lembut itu maka sesungguhnya telah ditegah oleh Allah Taala akan bahagiannya daripada kebajikan dunia dan akhirat. Faham tak maksud tadi? Mannya Nabi bagi tahu Aisyah kalau Allah Taala kurniakan sifat lemah lembut kepada engkau atau kepada sesiapa sajalah ya. Maka itu artinya Allah kurniakan satu kebaikan di dunia dan di akhirat di dunia dan di akhirat. Tapi sesiapa yang Allah tak tak bagi lemah lembut di dunia dan di akhirat siapa yang tak Allah Taala tak bagi sifat lemah lembut di dunia maka dia tak dapat lah bahagian itu ya. Makni bahagian kelebihan di dunia dan di akhirat dia tak akan dapat. Man a'taha az-zuhwa min ar-rifqi faqad a'taha az-zuhwa min khairid dunya Allah haramkan. Maksudnya Allah Taala tak bagilah dengan seseorang itu sifat lemah lembut. Keras macamnya. Ha, ya? Maka itu Allah Taala tak bagilah bahagian dia dunia dan dia akhirat. Ha sajalah tak dapat. Lah, ya, tak dapat ganjaran. Artinya nabi mengingatkan Aisyah dan ingat kita semualah. Mengingatkan ya, kita semua kalau Allah Taala akan sifat lemah lembut maksud lemah lembut tu di antara sifat lemah lembut tu memberi maaf kepada orang lain memaafkan ya tu pun sifat lemah lembut juga bukan lembut tu lembut lemah long live tu bukan ya bukan lemah dolar tu maknanya lemah lembut di sini Sipap mahmudah juga dalam jiwa Jiwa dia ni maknanya orangnya pemaaf Maknanya ekor yang pada pemaaf tu Lemuh lembuk lah Kan ada setengah tu kita nampak Kasar kan Itu kasar tu mazmumah Lemuh lembut tu mahmudah Keras Rasulullahnya tegas, bukan keras. Eh? Rasulullah tegas. Sina Umar tu itu tegas, bukan keras. Dalam menyampainya, tegas. Kalau hukum, haram dia kata ya. Harus dia kata harus. Tak ada berdalik-dalik dengan hukum, walaupun di hadapan pemerintah sekalipun macam itulah. Ha, itu tegas ya? Maknanya tegas dengan hukum Bukan keras ha. Jadi tegas tu kita nak Tapi Dengan sifat lemah-lembut ha. Sifat lemah-lembut tu sifat mahmudah Sifat yang terpuji ha. Sebab tu Nabi kata kepada, kepada Siti Aisyah Kalau Seseorang itu Allah Ta'ala bagi Sifat lemah-lembut artinya Allah Taala bagi di dunia dan di akhirat ganjaran yang besar. Tapi siapa yang tak dapat lemah lembut tu maka Allah tak bagilah dia di dunia dan di akhirat. Hmm. Jadi kita boleh berusahalah ya supaya dapat kepada kita sifat-sifat pemaaf, lemah lembut dan sebagainya. Dan lagi sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam اذا احب الله اهل بيتين ada khala alaihimur rifq. اذا احب الله اهل بيتين ada khala alaihimur rifq. Apabila kasih Allah Taala akan orang yang dalam rumah itu Nescaya memasukkan akan mereka itu Orang yang berperangai lemah lembut Lagi Halim Lemah lembut, lagi Halim Halim tu lemah lembut Abdul Halim, ya, Halim tu nama Allah Al-Halim, maknanya lemah lembut Hamba yang lemah lembut Maksudnya, hamba yang suka kepada maaf Ataupun suka memberi maaf. Itu lemah lembuk lah. Eh koran daripada sifat, sifat lemah lembuk tu. Dia suka memberi maaf. Allahu ahlal baitin. Bila Allah kasih kepada sesebuah keluarga. Maksudnya sebuah keluarga ahli rumah tu adalah keluarga lah. Allah memasukkan orang yang lemah lembutnya dalam keluarga itu. Ha, Dibagi ayahnya, kalau sifat lemah lembut, maknya kalau sifat lemah lembut, ha, ya. atau posisi siapa saja yang yang Allah dah didik, Allah dah izinkan semua bersifat dengan lemah lembut. Ha. Mana kita boleh mendidik dengan sifat lemah lembut itu orang lain lagi? Ha. Ada yang keras ya keras macam ya. dengan kekerasan kita tu sebenarnya tak banyak kebaikan yang kita dapat terutama kalau kita atas dasar kita nak dakwah lah katakanlah kita nak dakwah keluarga kita ataupun nak dakwah masyarakat kita dengan keras ya maka tak banyak kebaikan yang kita dapat sebaliknya sebab tu Allah kata kepada Nabi Jangan kamu berkeras Kepada masyarakat sekitar kamu ya? ha. Maknanya kalau kita keras Manusia akan lari Anak anak akan lari ha. Daripada rumah lah. Atau kalau masyarakat, masyarakat akan lari Keras tadi maksudnya ialah kita cakap tu dengan nada yang tinggi, ya, dengan nada yang keras. Nah, tapi kalau cakap tegas tak apalah ya. Katakanlah kita dengan anak-anak, ya, anak-anak setahun sampai ke tujuh enam tahun tu berkawanlah. Apa, Apa ni mendidik ya, manja-manja, katakanlah main-main tujuh sampai sebelas sampai sepuluh. Kawan-kawan ha. Siapa-apa dekat remanja ha, Boleh berkawan-kawan lagi ha, maknanya, Itu semua adalah Pendidikan lah. Jadi kalau kita ambil kaedah mendidik tu Tak ada suruh sifat kat keras ya. Tapi tujuh tahun tu Kalau pandangan Islamnya Kalau suruh dah semaya ha. Dan pukul lah Umur sepuluh tahun ha. Itu juga kaedah mendidik Metodologi Pendidikan ya Muro' auladak bisalah iza balagha sab'asini suruhlah anak semayang bila sampai umur tujuh tahun. Ha suruhlah. Ya, Ismail yang tak sembahyang tulah cerita. Ha kata kelah, bangun pagi suruh sembahy subuh ya tapi dah lambat bangun nak pergi sekolah lagi maka mandi-mandi pakai baju tak semayang kata kelah, ya? tak apa lagi. Tapi kita suruh kita ingatlah. Ha sampai lah umur Sepuluh tahun waktu tu diminta kita merotak atau menghukumlah. Suruh lagi. Jadi maknanya pendidikan tu ada peringkat-peringkat dia. Umur tujuh lain, umur sepuluh lain, umur belas-belas lain. Terutama kalau dah belas-belas itu, -belas itu kena berkawan. Berkawan maksudnya kita sama-sama dengan dia lah. Balik kerja atau pada masa-masa lapang Kita sama-sama Itu betul Mendidik Sebab kita ni semua ada anak Tapi kalau kita keras Anak kita pun akan lari daripada rumah Sebab ada yang belum lembut dengan dia Anak-anak kita tu Ada yang belum lembut dengan dia Hmm. Yang panggil sayang, yang panggil yang apa semua ada Kawan-kawan dia Kawan-kawan dia tu ialah kalau anak kita perempuan kan Kawan-kawan lelaki dia tu Dah umur manja dah 14, 15, 16, 17 tu hmm. Jadi macam-macam panggilan di sana <coughs> Allahu yang Maha Agung Allah. Siapa yang datang ke محمد الرسول Tak, pun, tak, pun, tak, La ilahe illallah, Muhammad Rasulullah Rasulullah. Ati Sayyidina Muhammadin Rasulullah, wa al-fadilah wa al-sharaf. <tuh> Hadisnya, Iza'ahabballahu eh? <tuh> ahla baited. Bila Allah kasih kepada seseorang ahli, sesebuah ahli keluarga itu, Allah Ta'ala hantarkan atau permasuk ke dalam keluarganya sifat lemah lembut dia akan hantar orang yang lemah lembut sebab nabi sallallahu alaihi wasallam n a aisyah irfiki fa inna innallaha idza arada bi ahli baitin karamatan dallahum ala babir rifqi artinya hai hey aisyah Nabi katanya, berpangai perangailah engkau dengan perangai yang lemah-lembut, yang tiada kuat marah. Ha, lemah-lembut maknanya tak kuat marah. Tidak jadi pemarah. Maka bahawasanya Allah Ta'ala bila berkehendak ia dengan orang yang di dalam rumah itu akan kemuliaan. Nescaya menunjukkan mereka itu akan petua berperangai dengan perangai yang lemah-lembut. Yang tiada kuat marah Rasulullah nasihat kepada Aisyah Atau peringatan kepada Aisyah macam tu ya? Tidaklah kamu lembut Mana tak kuat marah lah marah tu Satu lagi punca penyakit ya? Darah tinggi pun naik Macam-macam penyakit datang lagi lah Selepas itu ya. Jadi Marah tak habis-habis lebih baik kita ganti dengan pemaaf, lemah-lembut tadi, sifat-sifat yang baik. maknanya kita suruh anak-anak tu dengan tegas, maksudnya berpegang dengan syariat. Ha, ya? Kau ni beramalah perintah, tinggal larangan. Itu mestilah kita suruh. Itu di antara sifat lemah-lembut juga. Dan sebulan Nabi Sallallahu wa Alaihi Wasallam, Inna Allah Rafiikun, Yuhubu Rifaqah, Wyaati Alihi Maala Yutta, Anil Amfi, Alal Amfi. Artinya Allah Taala itu lemah lembut lagi kasih sayang, yang kasih ia ya, akan orang yang berperangai lemah lembut, yang berperangai kasih sayang. Dan memberi Allah Ta'ala atasnya akan sesuatu Tiada memberi atas orang yang keras Perangai yang kuat marah ha, Ya Allah Ta'ala bagi sesuatu Maksudnya bagi ganjaran pahala yang amat banyak Kepada orang yang berpangai perangainya lemah lembut hmm, Ya Maaf Kesalahan Orang lain terhadap dia hmm. ya Nakkan pahala ha, Maafkanlah Ya atau berlembuklah perangai itu, jangan keras Sebab kalau keras, manusia akan lagi Kata Imam Al-Ghazali I'lam Annal Rifqah mahmudun Yudadihul anfu Walhiddatu wal, wal anfu Natijatul ghadab Walfazazatu walrifku Wallinu natijah husnul khuluq wasalama itu kata Imam Muzali ya? ulama artinya ketahui olehmu bahawasanya perangai yang lemah lembut itu dipuji oleh syarak dan lawannya itu if dan hiddah yakni keras perangai dan kuat marah lawan kepada lemah lembut tadi keras dan kuat marah. Dan keras perangai itu iaitu jadi daripada kuat marah. Ya, kuat marah maknanya kalau dah mudah marahlah maksud kuat marah tu mudah marah ya. Mudah marah tu dia tak akan maaf lah. Dan rifku walin yakni orang yang berperangai kasih sayang dan lemah lembut itu iaitu jadi daripada husnul khuluq. Perangai yang baik. Dan selamat yaani baik dan perangai yang murah ha ya. a'lam itu kata Imam Ghazali Imam Ghazali kata lemah lembut sifat lemah lembut sifat pemaaf itu di antara tanda-tanda husnul khuluq maksudnya perangai yang elok Allahumma ahsin khuluqi eh baikkanlah perangai ku ha mania doa yang kita yang nabi ajar kepada kita selalu uh, minta perangai yang baik uh, sebab sifat lemah lembut itu daripada perangai yang baik tapi kalau sifat wadab sifat marah ataupun sifat fazazah sifat apa ni keras tadi itu di antara sifat yang Allah tak suka yang sifat itu kalau kita biarkan pada diri kita, di kita ni satunya binasa, kemudian keduanya manusia akan lari dikeliling kita. Tak ada apa yang dapatnya, yang dapatnya kekerasan. Kata kalau sampai dia mati dibawa sifat keras tu, sifat mazmumah tu, maka rugilah dia amal ibadah dia pun dimakan oleh sifat-sifat itu ya sifat-sifat radap sifat-sifat hasad dengki apa semua sifat biasanya itu daripada hasad dengkilah tu. Kalau dia tak maaf dia dengkinya dengkinya makin lama ya menebal. Dia sifat mazmumah ni sama ada hasad dengki ke sombong ke takabur ke pemarah ke apa semua dia berantai ya. di antara satu sifat pada sifat mesti ada hubung kait dia tak bercerai tidak. Kita kira sifat Mahmudah tadi, pemurah, pemurah, kasih sayang, lemah lembut semua tu, ha, dia berata rantai sama-sama dia pula. Nah, ha, sambung-menyambung. Jadi kalau kedua-dua sifat Mahmudah Mahmudah dan Mazmumah ini Mahmudah tu kita kena berusaha supaya dapat, Mazmumah tu kena berusaha supaya dapat kita ungkai daripada hati kita. Ha, daripada Perangai kita, ya. Supaya perangai kita tidak bersifat dengan sifat mazmumah. Ha, bahkan, bersifat dengan sifat mahmudah. Itulah yang kita kandaki. Ha, habislah tajuk itu dah. Faslum fi bayani zammil hasad. Suatu pasal menyatakan kecelakaan dengki. Ha, sifat. Maksudnya, sifat dengki juga ada ada dia punya... Sambung-menyambung dengan sifat ini. Uh, Wallahum'ala. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syamu. Wallahumna wikulubana binuri hidayatika amana wartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya al rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.